היפופוטן! חג שמח והוא והיום בתוכניתנו, מצות וסכח, נמצא איתנו באולפן חמציץ גלבוע, שיספר לנו כיצד הקים את סוכתו לפי ההלכה, לפני שנים רבות. שלום, שלום, אני שמח לחזור באולפן. אני גרתי בקיבוץ דליות שבנגב, זה היה בתקופת מלחמת המפרץ, שאמריקנים פלשו לעיראק, אם אתה זוכר. אתה נכנס לפוליטיקה, זאת תוכנית מסורת, אסור לדבר על פלישות ואמריקנים ומדינות. אז מה, טוב, אין בעיות. איפה הייתי? שולה הייתי, זה פוליטיקה, אבקש להפסיק. טוב, מצטער. אז אני גרתי בקיבוץ, ורציתי לבנות סוכה במגרש מול הקיבוץ. לא, לא, לא. מה לא? לא, תמיד אומרים כן, אז רציתי להישמע מקורי, זה הכל. המשך בבקשה. אז אני ראיתי במגרש הזה את הסוכה משנה שעברה, הרוסה לגמרי. אז הלכתי למזכיר הקיבוץ ואמרתי לו, מזכיר, הכל הרוסיה, דפוק! אמרת, הכל הרוסיה! אמרתי, הכל הרוסיה, דפוק! אבקש אצלך. משהו לא בסדר אז המזכיר אמר לי שזה מה שיש, ואם זה נסתדר! מה? איך הוא מדבר אליך? לא יפה. נכון. אז הלכתי לנקות את הסוכה, והמזכיר הזה בא והחלט את הסובאו שלו בדיוק באמצע המגרש! אז אמרתי לו, תזיף את הסובאו, חתיכת מניאק! מה, מה, אסור להגיד חתיכת מניאק ברדיו? אתה אמרת אסור ברומניה! מה רומניה? איזה קרומניה? רומניה! קומוניסט! מעודד ירידה שכמוך! אמרתי, אסור! עזוב, עזוב. אז הלכתי לשם, ובאמת היה שם גשר, פטמה הייתה השומרת של הגשר. מה, מה, מי בא? אתה אמרת גשר צרפת! איזה גשר צרפת? גשר פאט... מה, מה עכשיו? עיוולת אותי. לא חשוב. אז חיפשתי קישוטים לסוכה, ופטמה הלכה למצוא גן ילדים שיכינו לה קישוטים לסוכה. אבל מה, פטמה לא הכירה את הקיבוץ. אז היא חיפשה, חיפשה גן, היא לא מצאה גן, ניסתה נורא. מה? אפגניסטן, היא חיפשה את אפגניסטן! קומוניסט! מי אתה מרביץ לי בכלל? מי אתה בכלל? המשך. אתה מוזר, אתה יודע? כן, וחבל. אז בסוף פטמה הביאה עץ פיקוס, כזה יפה מהשכנים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני לא מארח, אתה לא יודע, אני... כוס האמא שלך! אתה יכול למרות מההתחלה! אימא שלך! איפה! איפה! איפה! איפה! איפה! איפה! נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם,